Muy buenas tardes señoras y señores, aquí desde Radio San Boi desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este a esta emisora eh también como no, a este programa que es Galegos no vais, donde estaremos dos uriñas falando con todos ustedes con entrevistas y música, en música y otras noticias. novedades. Vale. Porque hoxe vai ser un programa pois, divulgativo pero, con, e, e educativo. Tambén. Educativo. Así que, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos adintes. Benvidos a galegos novais. E eh, vamos a escutar, para adubiar este programa, hai que escutar unha cantiga que xa nos teñen pre, por os controles preparada, que Alto Bierzo... Sí, J. Que una J. Sí, sí, exactamente. Vale, vamos a ver Bueno, Xulio, ya tenemos a primera convidada, hmm. que vamos a falar de ese diccionario, Caligo Berciano. Do Caligo de Bierzo, vamos a falar con Sara Rodríguez. Sara Rodríguez, vamos a... vamos a hablar con ella. Muy a... buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes, ¿qué boa, tal? Buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias por... Gracias ...por... Vamos a dar unha primicia para todos os nosos oíntes, posto que aquí en Cataluña quizás aínda non se falou dese desse di, dicionario. dicionario, do Galego do Bierzo, non, que recolle nada menos que 15.000 termos coas uh. suas definicións e as suas variantes. É un traballo que te editado pola Universidade de Vigo e que preserva e divulga pois, ese importante patrimonio lingüístico que axuda o idioma galego en realidade, non? Sí, sí, sí. Sí, a verdade é que é tamén, é tamén unha axuda para o idioma galego en sí pero, pero bueno, a verdade é que tamén para para reivindicar ese uso do galego do bierzo mm. é, é unha boa, unha boa iniciativa, así, si. Sí. Tes palabras extraordinarias, algunhas delas eu miren aquí, pois aricar, farragús, sí. letoirar ou chambomba que que teñen moitísimo que ver coa localidade, non? O, son localismos propiamente sí. ditos, non? Si, sí, máis ben si, sí, porque de feito mesmo na mesma comarca podense empregar algúns termos que nunha zona máis oriental non se entende mm. en... Es que xa te digo que a un pueblo de diferenza de 5 km pode haber termos uh -huh. que, que non se entendan, então é bastante, bastante curioso, si. Si, si. Nunha entrevista que se fixeron dicías que moita xente do Bierzo xa non entende as palabras da túa infancia, non? Quere decirse que tú recolleches cousas dos teus avós e eh, eh, de moitísima xente do redor, non? Sí, eu sempre digo que, bueno, o galla puidese dicir que sí que fixen ese traballo de campo, pero, pero non, non tiven a oportunidade, pero ainda así sí que, bueno, eu tiven esa, esa gran sorte de criarme, pois, alrededor da miña boa, que emprega moitísimo mm. o galego, logo a miña nai, que tamén utiliza termos bastante mm -hmm. bastante curiosos dentro do, do que pois Non, o a fala que, que adoi tamo esterno vierzo, porque sí que é certo que mm, hai moitas palabras que sí que eu noto que tamén se están perdendo. Sí, sí, entón, sí. bueno, pois pues, eu quería tamén reflectir nese, nesa obra, pois, pues, eses termos para que, que quedasen aí plasmados. Que tanto que sí. Como, como investigadora, pois, pues, teres que estar moi satisfeito porque se esgotou xa a primeira edición, estarán buscando xa unha segunda, non? Sí, a verdade que sí, estou, bueno, estamos sinceras muy muy contentos porque eu personalmente non sabía que ia ter esta acollida por parte Xanos o dobiertos, non por toda Galicia, tamén Hombre. hai moitísimo interese en na en toda a comunidade. Hombre. Estou moi contenta, de feito, ainda moita xente de cando se esgotou a primeira, non sabe a xente que pregunta por por o por cando así, a verdade é que por un lado é unha pena porque non podemos Pois telo xa pra toda esa xente que, que o quere ler o disfrutar, mm. pero, pero sí que, bueno, estamos contentos por outra parte. Por, por exemplo, nosotros, que queremos... Exactamente. Uh, que dar, que a xa, a no, mí me gustaría telo. Por certo, felicitarte felicitarte porque nós, <risas> a miñor, somos primicia aquí en Cataluña, pero a ti, eh, na, na televisión galega, xa, te veches varias intervencións, ou, por lo menos, sei que no zigzag es outro día, te veches, non? Na, na televisión e, e na radio. Claro, claro. Si, sí, na radio sí que me chamaron de aquí Do Bierzo e eh, na televisión Bueno, de feito foi un Foi un pralo antonte A Santiago foi toda unha experiencia Porque nunca nunca estive na, na televisión E eh, bueno, mm. o trato foi pf, Insuperable E eh, bueno, mm. para min que tivesse Se digo, esa acollida E que a xente teña interese É o mellor que Que podo recibir Diciste Que, que pena que non que non fora traballo de campo pero o tiñelo, o teu traballo xa estaba na casa tiñase a teus avós tiñase a túa nai sí. que máis querías si <risa> eh. sí, a verdade é que si sí, é que eu sempre digo é unha sorte pra min foi unha sorte nacer onde nacín porque xa non sí. a terra en si sí, senón a familia que... eh. o é elo todo elo todo e sobre todo se ten esa riqueza cultural e bueno, sí, sí, lingüística sí. pois que máis podo pedir Mira, eh, perdoa eh, unha fai eh, este verán fai, eh, fai un ano fixo un ano neste verán que uh -huh. que fun e eh, comín e inovierzo comín precisamente en Ponferrada e eh, claro, uh -huh. falábame dici, uste entendeume digo, é tanto que si, sí, ti sígueme falando berciano, que si sí, tamén o aprendo <risa> bueno, o, Claro, é que ao final mmm, Si sí que tamén me gusta Dicilo, porque moita xente pensa iso Que, bueno, de feito, antes de empezar A empezar coa obra Tiven que documentarme Bastante de, bueno, de De eso de que se fala do verciano De, non, de que, que é o que falamos E ao final, moita xente di Que é verciano, pero o que é É unha convergencia de diferentes Linguas, e, sí. entón Temos esta fala por iso Pois, un poquinho polo galego, polo asturleonés máis do, do oriente, e logo, pois, pola superposición do castelán. Mm -hmm. Entón, ao final, pois, empregamos este tipo de, de termos sí. que moitas veces ninguén un mes má sabía donde viñan, que mm -hmm. foi moi bastante complicado. Tiven axuda de moitos expertos, como Xos Enrique Costas, que sempre me gusta mencionálo. Mm -hmm. eh, a verdade é que axudoume moito por iso, porque, en moitas palabras, non sabía que cal era a súa orixe, non? Uh -huh. É difícil sabelo, é difícil, pero bueno que, que o que se fala no vierce sobre todo na parte máis occidental é galego uh -huh. iso hai que telo claro sí, sí, sí, sí. Bueno, ti te veches entonces axuda xuda de, de, de personas especialistas, como por exemplo mencionabas Enrique que, que Costas, tamén Héctor Silveiro, e eh, algún máis, non? E uh -huh. algún máis? E sí, de facto Héctor Silveiro Coñecino mm, en persoa o día da presentación ajá, ajá. que fixemos a presentación en decembro no Museo da Radio ajá. pero sí que tiven moita disxuda pola súa parte, logo Paco Macías tamén, mm -hmm. da editorial de Positivas Es eh, sí, que a verdade é que estive en moi arroupada e eh, non podo estar moi agradecido, pues a verdade. A seguir todo de voua el A seguir traballando nesse traballo de investigación, é eh, eh, seguro que toparás moitísimas cousas que que agora, pois pues, sabendo que ti sigues investigando, pois pues, moitísima xente se achegará sí. a ti e será máis accesible para recoller eh, cousas, uh -huh. eh, eh, palabras, eh, editos e ao mellor hasta refráns de sí, tamén por suposto mm -hmm. sí, sí, o do, o do refrán tamén, sí que é certo que falei con Kike dicen, seria moi interesante que pudéssemos engadir refrán frases feitas, pero bueno, iso xa é eh, outro e, iso dá para outro libro tamén bueno, pues, pues, engadir, então, bueno... engadirlle cousas a, a ese atlas lingüístico do Bierzo eh, que tamén aumentará o atlas lingüístico galego lóxicamente, non? Sí, sí, porque ao final tamén hai moitos termos que, que bueno, que igual están no albi, no atlas eh, lingüístico do Bierzo, que non están presentes no galego, entón, bueno pois sí, ao final estas obras tamén serven para complementarse para ajudarse unhas a outras é eh? o que uh -huh. comentabas vos de que agora a xente pod... a mín, o que máis me, me importa tamén é que a xente se xa participe, porque uh -huh. sen a xente eu non puides de facer nada Pues... Entón, tamén debo ya todo o povo de aquí, de Galicia Entón, bueno, pois pues que se sintan partícipes Para seguir aumentando a obra Que grazas a, a todas esas persoas Pois pues a obra está feita moi bien. Bueno pois pues, felicitacións, moitos parabéns que non te diséramos, pero temos que dicirlo pú públicamente Bueno a ti aproveitaches moiísimas documentacións queches que, que dome conta de que o vocabulario verciano de, de Bernardardo García Rey tamén de, uh -huh. serviuche moiitísimo. Sí. e outros autores como Aquilino Goncelas e outros máis non A verdade é que o, a, o traballo de investigación lingüístico é moi ha caído non? Sí, a verdade é que foi máis que arduo, diría, que precisase tempo claro. e constancia tamén. R rata de biblioteca, en... de biblioteca, verdad? Exacto, sí, en na... Bueno, que para mí non estaba na miña casa, a minhas bibliotecas sempre me gustaron, a verdade. Muy bien, muy bien. Eu collía todas as mañás ou polas tardes, cando tiña pois tempo entre clase e clase na Universidade de Vigo, na Facultade. Eh, poñéme aí. A, a verdade é que eu gocei moito o proceso. Sí, sí, Ajá. encantoume. Na hora, boa, outra, sí, foi eh, unha maravilla tamén. Gritante. E, bueno, ver agora o resultado, pois, pues, máis ainda. Pois, pues eso, facémonos eh, eco aquí en Cataluña do trabalho. Por certo, a, a continuación, quizáis... Na seguinte, na, na, na seguinte intervención falaremos co presidente da Asociación de Versiones en Cataluña que van a celebrar o, o, o festival ah, do Bierzo, pois daremos ya a noticia que seguro que non o coñecen. Exactamente. Que Exactamente. ben, pois moitas grazas. A veces te invita Final. aquí a a veces te convidan que que te convido claro a festa do botillo e que e presenta o so seu libro ah, por lo menos que si, eh? fa, si xa fan se si xa tes a, no, a nova edición pois polo menos eh, que coñezan os vercianos aquí de, do Mediterráneo exactamente Pues pois, sí, también sería muy boa idea, por supuesto, sí, sí. é un mes que ven por eso. Ya ya diremos y por lo menos mantendrémosle a, a, a mensaxe. Exactamente. Bueno, pues me da Bueno, aparte de, de des que que continúas seguro que continúas trabajando, estás metido en alguna cosa máis? No, pois de momento estou trabajando, estoy en una librería aquí en Ponteferrada. Eh, así de investigación, a verdade que Acabei de estudar o, o grau de mm. traducción e interpretación, fixen o mestrado, especialiceime mm. en traducción literaria. E, bueno, mm, así de investigación, non, pero... Eh, vendo o que está pasando nunca se sabe vas recollendo ¿no? como, eh, eh, recomendamos che, como... eso sí eso sí eso sí que si sí que teño aí de feito temos un enderezo eletrónico uh -huh. tamén eh, puedes, bueno, o de ampliar a obra sigue ahí que podes facilitar llelo nosos ointes por si acaso teñe algún dos nosos ointes ten alguna cousa relacionada a coberta é seguro que poden acompañarte ti recolle unha libretiña pequena todas as cousas que poden sumarse a ese traballo teu non? que más que seguro claro, que más que seguro que hablando conosco pues alguna palabriña mejor que soltamos para recoyendo. recogiendo <risa> Fala máis galego No, sí, eu, ah. así, así empecéi, con unha libretiña pequena E logo, claro, pues pois, sí, había sí. que aumentar e... Sí, tamén mencionabas nunha ocasión que, que falaba máis galego a túa boa do Bierzo que, que, que, que a de Vigo, non? <risa> sí, sí, iso sempre o digo tamén Porque pode resultar curioso Sobre todo a xente que, que pensa que igual no Bierzo pois non, non se fala galego Pero sí Sí, sí, sí, sí, que, que miña vo, a miña de materna Sempre toda a vida falando galego Claro, claro, claro. Sí, sí, a, a proximidade tamén ten moito que ver E quizás o camiño, non? O camiño tamén fai que, sí. que, que esa, Ese trasego de, de, uh -huh. de, de, de nomes De, de, de lugares de, de, Hasta patrimonialmente Moitísimas zonas que, que, que hai no Bierzo Seguro que teñen raíz galega, non? Uh -huh. Sí, sí, luego que iso tamén faloume Kike, xos Enrique Costas que díxeme Sara que meterxe tamén na toponimia dos lugares, dos sí, eh, nomes é, é unha maravilla iso xa é non sei se me daría toda a vida para estudálo, pero si sí, é unha sí, maravilla sí. É, xa son os nomes das leiras sí, eso, son sí. un bueno, mundo sí, sí, sí. unha forma extraordinária e podes pode facer unha boa cosecha Sí, tamén, tamén. <risas> Eso sí que é unha acolladita sí, sí. sí, un un un Sara, colleta. bueno, pois pues, Seguro que tens moitas felicitaciones Seguro que te convidan a, a moitésimos sitios Pero tamén é interesante A chegarse aos colexios para poder eh. Darlle coñecer ese traballo teu eh? Por suposto, por suposto De feito, bueno, eu... Eh teño contacto con moitos profesores e profesoras do, do Instituto do Quefun, Anca Cabelos así que uh -huh. temos previsto aí unha presentación, Muy logo ben. tamén coas xornadas de Martín Sarmiento en, en Vila Franca uh -huh. ali en marzo, así, tamén faremos unha pequena presentación, e de feito aos finais deste de mes, teño tamén prevista unha presentación en Lugo uh -huh. no Instituto Lucas Augusti entón tamén ali uh -huh. estaremos dando faremos a presentación a xoito pola tarde, pero logo Irei a falar cos rapaces e rapazas de de Bacharelato. En unha hora electiva, tamén para uh -huh. para que seisan tamén conscientes do, do galego no aberto, ¿non? Muy ben. Sí, ben. Muy sí, ben. Bueno, pois pues nos facilitaremos yo, o teu enderezo yo, ya, ya, ya tú comunicación pa, a, ao presidente da, dos berxianos en Cataluña para que saiba de todo eso e ao mellor son capaces de tomar nota E, e convidarte. Aínda que traes solamente un libriño para a presentación, xa é suficiente para que eles okay. saiban que O Bierzo, Ademais de, de boa gastronomía, tamén ten vós investigadores como a ti. Moitas grazas, de verdade, moitísimas grazas. É un placer. Sara, non te acomodamos máis, que sabemos que tens un un, uh, un feixe de traballo. Non, é cousas que que, te, Nada, foi, que, que participar, prazer, de verdade. De, de verdade que todo o que poida todo o que poda participar, todo o que poda falar, compartir, de verdade, é un honor. Ai, faltaba unha pregunta. De, de, de, sí. de todo o traballo teu, qual é o que máis te satisfacen en realidade? Foi a investigación? Foi o, o, o plasmar todo o que recollites? Que, que é o que foi o, o que te leva máis satisfacción? O conxunto ou solamente foi... unha cosa determinada? Non, a ver, o conxunto lógicamente é, é, é unha satisfacción enorme pero sí que é certo que eu creo que a maior satisfacción é toda a experiencia de, de poder achegarme máis a xente Ajá. xa non son xa non sou eu como persoa, non? senón pois que a xente sexa consciente aunque ainda que sexa dunha palabra que, que uh -huh. non coñeza ou algo Ajá. que abra o diccionario e que vexa, ai, pois pues esta palabra ou que mesmo le, lle lembre a a súa vó a seu avó mm -hmm. a súa familia iso é a mella satisfacción ao final a xentes sí, sí. o recoñecemento que estamos eh, que, está, que estás tendo seguro sí, sí. Sí, é, é xa non só por mí se pois é que o que digo ao final se non fose polo povo, pola xente Que queto diciendo mm -hmm. non estaría por iso pois tamén hai un pouquiño ese recoñecemento A toda a xente que siu falando galego E bueno pois que esperemos que tamén... Gracias a esta obra pues se pode falar moito tempo máis. Moitísimo. Eh, eh, por exemplo, tú vas a preguntar a un señor calque, calquera desas cousas. Como te reciben eh, sobre todo a xente maior, como te reciben, como trasegan a ti. Pois pues mira, eu a verdade é que non eu adoito falar así máis de maneira máis cercana, pois con xente que coñezo, non? Uh -huh. Pero sí que é certo que por exemplo, mira, teño un profesor que se chama que se chama Diego Bello, que é profesor de música tradicional, profesor de gaita. Uh -huh. A min dame, dame gaita, e eh, tambor. Uh -huh. eh, sí que é certo que teño falado con él e dime que moitas veces son bastante reacios a non non a falar de pois pues, da lingua nin nada, senón que moitas veces cando ven, sobre todo a xente nova, cambian uh -huh. o idioma. Uh -huh. Que igual como que ven, igual pensan que selles falas galego non Nun se, se fala galego non yes vas a entender, ten hai moito prejuízo, sí, hai sí, moito sí. prejuízo. Eu falo con con el, con este profesor e si que é o que me di por iso, porque eu non vou a, pues igual a, a pueblos poblos mm, máis, non? Sí, sí. máis lonxe ou así, el si el pois como vai recollendo coa súa muller con Dimís, uh -huh. vais recollendo cancións por, por diferentes tonos do bierzo uh -huh. e eh, falan co pois, cos vellos e coas bellas eh, e isa, ea, esa é a percepción. Sí, sí. En Boy. geral Pois que teñas moita sorte e que, bueno, cando teñas o, a nova edición pois a ver se si somos capaces de, de, de disfrutarla aquí a, a veces empezan a chover premios, que nosotros somos talismán <risas> para eso Claro que sí, claro sí, sí. Bueno, Pois pues, moitísimas gracias, de verdade Unha per... aperta grande, Sara Unha aperta Moitas a... gracias está logo Deus amói